Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Politiradio med Marie-Louise Toxvi. Ja, det er alene mig i dag. Sebastian er rent fremme igen. Sebastian Rikelsen, som plejer at sidde ved siden af mig. Men så må jeg jo øh, ja, lave lemonade af citronerne. Jeg fik for nylig en besked fra en lytter, som skrev, om ikke ham der politimanden som også var terapeut, om jeg ikke snart kunne invitere ham igen. For ham er vi mange, der gerne vil høre, skrev lytteren Michael Molin. Dig, han mener, at det er dig, der har sendt beskeden i et andet navn? Nej, men jeg er glad for, at den er kommet. Vil du indrømme det, hvis det var dig, der har sendt beskeden i et andet navn? Heller ikke. Nej, At det dig, der har skrevet den, rolle? <laughs> <laughs> jeg har, Jeg er i gang med det, man kan kalde at gentage en succes. I januar måned, årets første udgave af Politiradio, der var jeg også alene på posten, og havde da inviteret to barndomsvenner, Rolf Hermansen og Michael Molin, som i jævnalderne, i født i 70'erne, i voksede op i Brøndby Øster, i, ja, tillader mig at sige det sådan, nogenlunde lige skramlede familieforhold, ikke? Og øh, så skete det sådan, hvis man har hørt programmet, så husker man det. Hvis man ikke har, så synes jeg, man skal gå ind og finde det at øh, Michael, du blev af lidt omveje, først soldat, og derefter politimand, det er du endnu. Og Rolf, du gik nærmest den direkte vej ind i rockermiljøet, mm -hmm. og tog den omvej til at forlade det igen, og det skal vi sige man sammen samme, det er snart 20 år siden, ja. du holdt, og du lagde Vesten, om man så må sige. 98. Yep. Og øh, udover, at I så har været i hver sit brøderskab, uniformeret brøderskab, så er I jo også begge to end der, hvor måske alle rigtige mænd ender til sidst med at beskæftige jer med terapi og pædagogik og hjælpe andre og tage jer af. Michael, med dit firma One Mind, hvor du laver relationsterapi og ja. behandling af mennesker med stress, traumer den slags. Det er rigtigt. Og Rolf, i arbejdet med unge, der er væltet i livet, er det ikke sådan, vi kalder det? Præcis. Det vil sige typisk unge i misbrug på kanten af kriminelle miljøer, i kriminelle miljøer. Exit-programmer, den slags arbejder du med. verdens mennesker der har det svært, men også dem, mere. Ja. ja, og det er jo på en eller anden måde en lille smule fjollet, at jeg sidder og fortæller jer, hvad I laver, for det ved I jo forhåbentlig godt selv, men nu ved lytterne det også. Jeg har inviteret jer til at komme igen, fordi jeg synes, det var så hyggeligt sidst, øh, og i øvrigt øh, interessant at tale med jer sidst, og jeg synes, der var rigtig meget, vi ikke nåede, og der findes jo et program her på kanalen, der hedder Det Næste Kapitel, det er Hassan Prejsler, der har været for det, øh, det går sådan set ud på, at han først taler med mennesker i en time, og så inviterer han dem igen, og så taler han med alt om, med dem om alt det, han glemte i første runde. Det er ikke helt der, vi er nu. For jeg tænker mere, at vi er i en fortsættelse. Altså, vi er i toåren nu. Og det passer egentlig også meget godt til det billede, jeg har inde i hovedet af, at jeg sidder her med... Bruce Willis og Clint Eastwood foran mig. Det var stemningen, da vi forlod studiet sidst. Hvem det, så hvem? Ja, det kan I så lægge arm om, når vi går ud ja. herfra. Vi er begge to næsten skallede. Også det. Og det skal ikke begge to. Vel. Ej, jeg vil faktisk begge to lidt yngre end de to. Nå. Vi har selvfølgelig stadig det afsæt, som hedder den ene havnede i politiet efter at have været i forsvaret, den anden havnede i rockerklubben. Og... Michael, du fortalte jo også sidst, du var her, at det kunne lige så godt have været, om ikke omvendt, så kunne du lige så godt være havnet der, hvor Rolf havnede, altså i den kriminelle uniform, i stedet for i den ordenshåndhævende. Det kunne jeg sagtens. Har du nogensinde overvejet undervejs? Øh, om jeg skulle have været øh, biker om eller rocker. Været Om det havde været sjovere. Og det havde været sjovere. Jeg tror, det i en kort tid havde været sjovere. Og måske lidt mere spændende. Men nej. Jeg, jeg er glad for, at jeg gik den vej, ikke. Wolf, jeg har mødt vældig mange efterhånden mennesker, som har været i den ene eller den anden slags kriminel miljø og gruppering. Og jeg synes rigtig mange af dem, som det lykkedes at forlade det, de bagefter siger, åh, oh, jeg ville egentlig gerne have været, jeg tror jeg ville have været god til at være soldat, eller jeg ville faktisk gerne have været i politiet. Kan du kende det? Nej. Sådan har du aldrig set tænkt? Nej, jeg har ikke. Nej. Altså, jeg gjorde alt for at undgå øh, militæret, som måske havde været en god idé for mig, hvis jeg var kommet ind, men øh, jeg fik vist fusket mig udenom. Og politi har jeg aldrig nogensinde tænkt. Øh, måske i dag kunne det være sjovt at have været, men jeg tænkte ikke dengang, at det var det, jeg ville. Den Nej, det ved jeg godt. Slet ikke den vej rundt. Men, men, det, men det, var, det var måske nok mig, der formulerede mig kluntet. Det ville ikke være første gang. Det, jeg taler om, er netop nogen, der har været på det gale spor, væltet ude i det dårlige liv, og bagefter sidder og tænker... Hvorfor, blev jeg? Altså, hvorfor søgte jeg ikke bare ind i enten forsvaret eller politiet? Fordi der kunne jeg måske have fået det samme, det jeg ønskede mig. Noget action, noget mandeverden, noget uniform, noget hierarki, noget magt. Øh, ingen af delene har jeg haft lyst til, men fællesskabet giver mening. Altså, det var jo det var lige meget være vej, man tog. Øh, for mig var det det. Jeg, altså, der kunne da være militæret, det kunne være politiet, det kunne være den vej, jeg tog, som var fællesskabet, som træk. Øh, men jeg har aldrig haft de der altså, tanker direkte om, at det var det andet, jeg ville. Nå. Men det var mit fællesskab, altså... Michael og mig startede jo samme sted i Brøndby. I Brøndby, ja. øh, og vi to hver vores fællesskab. Altså måske er samme grund mens man dykker ind. Men øh... der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at, øh, at, at det der, sådan, spørgsmål, der er du stiller, det har jeg mødt rigtig rigtig mange gange i form af svar. Havde du nu, hvis, havde, hvad nu hvis jeg ikke var blevet taget i det dag eller min vilkår havde været anderledes, så havde så havde jeg også haft. Jeg har faktisk altid haft lyst til at være betjent. Kunne de så sige, det var jeg mest masser af. Masse af kriminelle har sagt. Tror du ikke jeg ville have været en god betjent, fordi jeg har faktisk godt kunne tænke mig at blive det. Og ja, de fleste ville formentlig godt kunne have blevet gode betjente, hvis ellers de havde blevet rettet ind, eller havde fået nogen, der kunne pege den rigtige vej, så de ikke tog de valg, de havde torfet. Det der fællesskab, eller bruderskab, som man vel, jo i hvert fald taler om i, i rock- og bandemiljøet, fællesskabet og korpsånden øh, taler man om i politiet, og det er vel også der, der er nogle paralleller mellem de to verdener. Den der korpsånd, Michael Molin, mm. den har jeg talt med Sebastian Rikkelsen om de seneste to ugers øh, politiradioprogrammer. Øh, for 14 dage siden talte vi om en sag, der netop er afgjort om en betjent, som har fået tilkendt en større arbejdsskadeerstatning, fordi han har fået øh, men af at blive mobbet og chikaneret øh, som ansat i Københavns politi. Han var i en hundeførerafdeling i Københavns politi, hvor klimaet ansyn, var så elendigt, at han blev hunnet og mobbet og chikaneret ud, så meget så han tog skade af det og nu altså har fået en erstatning. Det. Øh, Sebastian, øh, som jo var nogle år i politiet, men ikke så længe som du har været det, han sagde, at han kunne godt genkende de der miljøer af, at, øh, at der er nogen, som han kaldte alfa som lægger en tone, som. Øh, som laver en stil, som de unge så bare har at rette ind efter. Og kan man ikke klare mosten, så bliver man chikaneret, generet, skubbet til. Du har været noget længere i politiet. Kan du kende det? Jeg kan godt kende det. Jeg kan ikke kende det alle steder fra. Men da jeg startede i 2002 i Glostrup-Politi, der, der havde man, man familie en anden rætsplarer, hvor man kørte efter. Derude kontra resten af dansk politi. Og... Øhm, når man starter politiet, så skal, så skal man ret hurtigt kunne passe ind i den der kasse. Man skal vide masse ting, man skal lære en masse ting, og du bliver ret hurtigt sådan sat til at, øh, og sådan at holde styr på din, øh, din, måske din viden omkring andre ting. Du skal være ydmyg, du skal have lyst til at være der. Du, du skal, selv hvis ikke du drikker kaffe, så er det implicit, så laver du kaffe. Og hvis øh, du ikke har brugt øh, noget service, så vil du kunne få at vide, at, det, at servicen springer ikke ned i opvaskemaskinen af sig selv. Det er altså noget, du tager dig af. Og den der basementalitet, den, den, den kan være til stede i forskellige former. Altså vil set som det yngste lærling, der skal rydde op øh, på en, i hvilket som helst værksted. Og... Lige præcis. Øh, og det, og det, det, det, det så er det jo være den ene ting. Ikke? Da så... jeg var elev på Ekstrabladet i, for mange, mange år siden, der var der en regel om, at man måtte ikke bede praktikanterne om at hente øl. Altså det havde de voksne, altså de uddannede, de som aftalte, fordi ellers så gik det galt. Altså man, det måtte man ikke bruge praktikanterne til, okay. så bruger sig til alt muligt andet. Men, men det var en regel. Det ved jeg ikke. Det var bare sådan lidt... Øh, <laughs> no, jeg synes, <laughs> at, at, at det er tavle, hvis praktikant skal betale hver gang. Nej, man skulle ikke betale, men man... man men bare hente. Atnes, at var, at, at ja. Da jeg startede politiet, så var der ølskabet, Og det ja. var der også politisk, politiskolen. Mm. Og vagthavene sad også og drak fra en flaske. Nogen, nogen gjorde. For med, der var ikke papirsposer omkring. Og det var ikke, fordi det var synligt. Men vi vidste alle, at der var nogen, der havde nogle udfordringer, og så de drak. Og der er også historie om, at man har ventet på de her øh, personer, der drak som man kunne tage dem på jul, hvilket betyder, at man tager dem i fast gerning at køre spidshus. Sp sp sp sp sp sp sp altså en, kø en politimand, der sidder på stationen og har. Så når kører hjem, så kan man til ud og knæle Ja, og der kan man jo tale om øh, en eller anden form for, øh, for, for tavs praksis, hvor man ikke taler selv sætter, hvad der skal siges. Og det er vel egentlig også en, en form for hierarki eller basementalitet, eller at du lægger i hvert fald under for, at ikke at skal sige noget her, hvor det rigtige ville jo være at sige. Du sidder og drikker, hvad fanden handler det om? Du skal da have noget hjælp. Du kan da ikke sidde der i uniform, og så sidde og drikke. Det holder der ikke. Eller øh, overvægtig betjente, som kører den ene kage efter den anden, og man så tænker, at ham der, han, han tilter lige om lidt. Der er ikke nogen, der siger noget. Med Eller betjent. han ham vil jeg fandme ikke ud sammen, ja, med. Hvis ja, vi præcis, skal løbe en forbryder. Lige præcis. Øh, det er jo den der, så, så, så kan man sige, så, så, så tiger man. Men så samtykker man også med, at det der, det faktisk er tilladt. I stedet for at gå og sige, hvad tror ikke, du skal stoppe med at spise nu? Nej, men, men okay. hvis vi nu ser bort fra det med også at tage sig af hinandens helbred, men vi går over i måske lidt mere alvorlig end, hvor det handler om politifolk, som, som tager for hårdt fat, som slår på stander, som bryder regler, som gør mm. noget, de ikke må. Og ja. det var nemlig det, vi talte så om Sebastian og i, i sidste uge, at man jo her fra denne fredag har indført en whistleblower-ordning for politiet, for ansatte i politiet, i PT, i Kriminalforsorgen, i Justitsministeriets Departement. Altså alle disse steder skal der nu være en whistleblower-ordning, som man har et sted at gå hen, hvis man ser noget, observerer noget på arbejdspladsen, kollegerne gør, som man ikke synes er i orden. Er der et spørgsmål der? Hvad synes du om det? Jeg synes, det er en god idé. Og, øh, jeg synes, det er en god idé, fordi det er nødvendigt. Og det her med, med øh, en, en, en kultur... Hvor er det vi... Nu skal vi bare for lige at lige den anden del færdigt. Hvis du har en kultur, der, der, der ikke taler for, at man siger til mennesker, du skal lade være med at spise kage, du er ved at blive for overvægtig, og jeg kan være bekymret for, at du kan hjælpe mig, hvis jeg har brug for dig. Eller at mennesker, de har brug for at selvmissionere sig selv med, med at drikke, i, i, og, og så samtidig være på arbejde, og så endda måske at være våbenførende. Altså, de bærer, de bærer pistol, og de skal køre i en politibil. Det er ikke skide heldigt. Og så de her sådan, kollegaer, som måske kan have oplevet rigtig mange ting, det går ikke skide godt derhjemme de reagerer lidt hurtigere, deres lån der er kortere. Hvis lagt, så, så er det så naturligt, at der ikke er en kultur for at sige til dem, ved du ikke, vil lige er sød lige at holde lidt fri, du har brug for lidt vil. Øhm, altså så, jeg så... ved ikke, om det er terapeuten, der taler nå, her, nå, vi, der ja, men prøv at høre, hvis altså, politifolk ved om nogen, hvad grænserne er for magtanvendelse. Det er rigtigt. Det er sådan set uddannet i. Ja. Og, og vi stoler på, at det er I stand til at forvalte, for ellers ville vi ikke udstyre jer med knebler, peberspray og pistoler og lov til at bruge den. Hvis I ser kolleger, som ikke bare i en enkel situation, hvor tingene er voldsomt, men sådan ret konstant, tager hårdere fat, end de må, ja. bruger overdreven magtanvendelse, mm -hmm. eller unødig magtanvendelse, så, så kan det godt være, at det er, fordi han har det skidt derhjemme, men... Det står I jo heller ikke overvejende, at overveje, når I skal anholde nogen, der har tævet hinanden ud på gaden. Så står I jo heller ikke og siger, at, sige, at vi må heller snakke med ham om, at han har skidt derhjemme. Så sigter jeg ham for vold og ham med på stationen. Ikke? Og, og det er rigtigt, og når jeg udtaler mig her i dag, så er det jo også øh, mine ord og min, øh, mit ansvar, og jeg taler ikke på nogen måde på vegne af politiet. Det er min holdning, er, der er, at det er nødvendigt at have en øh, whistleblower-ordning, som kan anvendes, når alt andet ikke er sket. Jeg har en pligt som politi til at handle, så hvis jeg ser en kollega anvende vold, så skal jeg gøre noget. Hvis jeg så er lavest i fødekæden, det vil sige, at jeg er elev, jeg kan være bekymret for min fremtid, min bedømmelse, øh, måden jeg så kan komme videre i karrieren, så kan det godt være, at jeg starter med lige at tænke, Gud ved, om det, jeg så, var ok eller ej. Øh, og for mange år siden, der oplevede jeg i Gloster Politi, at der var betjent, der gik over stregen. Og der var det sådan at eller der var det tendensen den, at der starter man ikke lige med at sige, hey, er du ikke lige lidt voldsom? Der starter man med at sige, ingenting. Og så kan man gå til sin vejleder, eller man kan gå til sin øh, kollega, som man har tillid til at sige, jeg så altså noget her. Det, det er altså forvidet omkring, hvorvidt det er ok eller ej. Det skal du lade være med at sige noget om, for det kan være rigtig svært for dig og din karriere. Så, så, der, så, så jeg har stået i situationer, Men er det stadig sådan, at hvis man siger det noget, kan, så kan det blive svært for ens karriere? Det, det kan jeg ikke sige, om det er... Men jeg har oplevet det tidligere, og jeg kan have en idé om, at det måske stadig i, i, i nogen omfang kan være der. Den her sådan, erstatning, som den her hundefør har fået, det taler i hvert fald for, at der er forskellige kulturer rundt omkring. Øh, ja, for der må have været rigtig, rigtig gremt. Der skal jo trods alt noget til at få ja, en det, det, erstatning, ja? Ja, det vil jeg sige på psykisk men. Men der er kulturer, øh, som er forskellige. Og fra Nordsjællands politi til Københavns politi til Jyllands et eller andet politi derovre, jeg tænker, der er forskel på, hvordan det er at være elev, og hvordan det er at, at passe ind. Okay, så nu spørger jeg, hvordan det er at være Og derfor med. synes Hjælmodin, jeg det er noget... Som har været i politiet i mere end 20 år. Ja. Hvis du ser kolleger, som går over stregen i forbindelse med en anholdelse i forbindelse med, hvad ved jeg, hvad gør du så? Så, så stanser jeg det, hvis jeg kan. Eller så tager jeg mm. hånd om det bagefter. Så tager jeg en snak med den person, som har været i, været i den her hændelse, og spørger, hvad handler det om? Mm. Og hvis det bliver ved, og du så oplever noget, som er direkte ulovligt? Så vil jeg personligt gå videre med det. Ja. Og, jeg også, og jeg vil også vidne for det for det er det, jeg føler, jeg er forpligtet til. Men jeg er måske også en stærkere betjent i dag, end jeg var i 2002 og 2003, hvor jeg lige var startet. Så, så jeg vil ikke tillade, at, at sådan noget sker. Se, det leder mig til det andet spørgsmål, Michael Molin, fordi nu, som jeg sagde før, Sebastian Rikelsen, som jo har været i politiet i nogle få år, stadigvæk jo er ung, efter han har forladt politiet. Ikke, at du ikke er ung. Det er ikke det. Han taler om de her alfahandler. Ja. Det er store stærke, dem, der er ligesom kulturbærere rundt omkring i afdelingerne. Er du sådan en? Det kan jeg sådan set godt have været. Jeg tænker ikke, jeg er det længere. Men ja, det kan jeg dog godt have været. Altså, jeg, jeg kan sagtens huske tilbage til, til sådan en historie om, at jeg kunne være knippelsvinger eller benknuser, eller hvad, hvad, hvad man ellers nu kunne finde på at sige om mig, når jeg tog fat. Øh, der har været rigtig mange klager over mig. Jeg har været meget overbevist den øh, uafhængige anklagemyndighed, der hedder Duben i dag, og forklarer mig. Jeg er heldigvis aldrig nogensinde blevet fundet skyldig eller på nogen måder i form af, at jeg har gået over stregen. Er det, der der, er der, der er klager var... over dig? Har det så men... været fra, fra borgere eller fra dine kolleger? Det har aldrig været fra kolleger, men det har været fra borgere. Men har du været sådan en, som en ung betjent ikke ville turde klage over, eller ikke ville turde indberet? Fordi du var en styrende i afdelingen? Det håber jeg ikke. Og vil kunne ødelægge andre menneskers karriere, hvis du, hvis du de over det. det håber jeg ikke, at der, at der har været situationer, hvor de ikke har haft tur det. Og det er jo netop der, at, at der, der kan være nogle særlige grunde til, at, at en betjent ikke åbner munden. Og derfor så kunne en være, kan man være en løsning for det. Fordi vi er selvfølgelig sat på jorden til at kunne forvalte det, som politikerne har besluttet. Vi har fået en magt, og ja, vi er uddannet i forskellige ting. Men der vil være situationer, hvor at vi kan være i tvivl om, hvor vi skal sige noget lige her nu. Og, og derfor kunne på ordningen være rigtig, ret god. Så vil der jo også være nogle situationer, hvor der er en svag ledelse, og, hvor, og derved tillader, at der er måske noget autonomi. Altså at, at det er auto, autonom øh, måde at gå på arbejde på. Det har jeg prøvet i Narkotisk afdeling, hvor der var meget frihed i det, vi lavede. Det stiller jo så nogle krav til den enkeltes ansvar og til en ja. selvjustighed i afdelingen. Lige præcis. Og hvis du så har alfahandler der, som. Som, har, øh, som sætter tonen for, hvordan vi skal gøre det her, og du er, lige, du er helt ny og kan være lidt i tvivl om, hvad man må og hvad man skal, så starter man med at være passiv og, og, og, og lyttende. Og så kan det godt være, at du bliver klogere senere og siger, hey, det, der, det var sgu da ikke i jorden Og så er det jo faktisk handlepligt. Sebastian siger, at denne her øh, manglende vilje til at øh, sige fra eller sladre om hinanden, er nøje forbundet med at man er så afhængig af korpsånden, at man har brug for at vide, at vi har hinandens ryg, at vi kan stole på kollegerne, når vi er ude i en skarp situation, og når det pludselig går hurtigt, så skal vi kunne stole på hinanden. Det kan man ikke, hvis folk går og slader til ledelsen hele tiden. Ja, det er rigtigt. Jeg har stået i en situation, hvor at, øh, at, at jeg, det var nødvendigt for mig at tage lidt hårdt fat, fordi personen stridtede imod. Og der har jeg en kollega, som står og kigger på, og han gør ikke noget. Hvis han havde hjulpet mig, så var det ikke nødvendigt for mig at tage så hårdt fat. Der var ikke noget forkert i det, jeg gjorde. Der var ikke noget ulovligt det, jeg gjorde. Men hvis jeg havde fået den fornødne hjælp fra kollegaen, som var elev på det tidspunkt, så var det ikke nødvendigt for mig at tage så hårdt fat. Og sådan nogle situationer kan man jo også stå i, at betjenten er for ung og for uerfaren, og derfor ikke er særlig handlingsøjende. Man tror, at den elev har stået og tænkt: hold da op ham der, Moline. kæft kæfter han er ja. så hårdt fat. Det der, det var ikke hvad vi lærte på politisk grund. Men jeg tør ikke sige noget til ham, fordi så kommer han også efter mig. Og det er rigtigt. Heldigvis så, så kunne jeg jo så tage en, en snak med ham bagefter forklare, hvad det var, der lå til grund for, at jeg tog fat. Og øh, han skulle så vidne i den her klagesæt, der så kom. Og han havde sjovt nok oplevet, at han selv havde været med ind i bilen og hentet ham. Han havde selv været med til at lægge ham i håndjernen. Han har selv været med til at anvende magt over for ham, lovlig magt. Men når man så lyttede lidt til vidneforklaringen, der havde været, der var to uafhængige vidner, som stod og kiggede på, så kunne de, så kunne de begge to sige, den yngre betjent, han var handlingslamme, han lavede ingenting. Han gjorde ingenting. Hvorfor det så ud, som om det var nødvendigt, at den ældre betjent, han gjorde det, han gjorde. Så den der her unge kollega havde selv en idé, om han faktisk havde været med til at lave noget, han ikke havde Hvad skete der med afstanden? Der skete ikke noget. Han blev anholdt. Det er kun fordi, når han du siger, fast. at jeg tog lidt hårdt fat, så, så kan jeg godt få nogle billeder ind i hovedet af, hvordan, at jeg måske ville bruge et andet ord. Hvad? Til for hårdt fat betyder, at han, hvis han, han, ham, det her person, han holder, han holder fast i et ret, og han vil ikke slippe rettet og, og, og, og, og, og gå ud af bilen, da jeg beder ham om det. Og når man så hårdt fat, så bruger man kræfter for at få dem til at slippe. Okay. Jeg skal nok være med at grille dig yderligere, Michael. Gør, noget. Her, Wolf, <laughs> når man er i et bruderskab af den slags, <laughs> som du har været i, så er man vel også i vid udstrækning afhængig af korps Og være enig om... Ja, rakningen. eller man ja. har hinandens ryg, og man holder sammen, og man dyrker og i tale sætter ikke? Fællesskabet. Bestemt. Altså, bestemt, jo, bestemt. Og jeg ved da så meget, at... Øh, alt, hvad der handler om at stikke nogen tale med politiet, tale med andre, sige noget om, fortælle sin kæreste hvad som helst om, hvad der foregår i klubben, det må man ikke. Rigtigt. Men hvad med internt? Hvis, man, øh, hvis en af brødrene øh, bryder reglerne, Ser man det så i, i de der klubber? Er det, er det konceptet, eller er det også at stikke hinanden? Altså uden at gå ind i de regler, som er i de forskellige, øh, altså nu kender jeg ikke politiets regler internt, men i det her, øh, jeg er ikke, hvordan de er i dag, men dengang, da jeg var med, altså der er selvfølgelig nogle regler, som der er i alle andre steder, og der er nogle, øh, nogle kodex og nogle ting, man må og nogle, man ikke må. Og det er klart, hvis der er nogen, der ikke holder de ting, som man vil stå for i det miljø, man nu engang er, så er det klart, så bliver der larmet over det det er ikke sådan, at så der er sådan en... Man kan jo ikke skrive en mail omkring det. eller altså, så, man så kommer... Og der er heller ikke en tillidsmand. Nej, men, der er jo, altså, men så finder man nogen, som vil lytte på en på en eller anden måde, og så øh, siger man, hvad er... Altså, fordi hvis det er gentagende gange eller folk... Der er jo nogle meget strenge regler i det miljø, og der er også nogle konsekvenser, der er, ligesom er til at have med at gøre. De er tydelige, hvor du heller ikke får en mail, hvis du har noget forkert. Det bliver håndteret på en anden måde. Så derfor er det... Altså, der er nogle, der er nogle ting, man ikke må. Og jo, øh, og så kan man så sige det... Øh, fordi det er jo fælles, det er jo en, øh, altså alle er jo enige om, at det her skal foregå på en bestemt måde, og det er det jo også, i, hvor man nu befinder sig i firmaer eller. Øh, at der skal være en retning på det her så selvfølgelig siger man det så det er jo ikke sådan på en eller anden måde at stikke så kommer man selvfølgelig an på hvem der gør noget forkert hvor det det, jeg højt jeg op i øh, det her firma man nu engang befinder sig fordi... og hvor sure folk bliver og hvor svært det kan være at komme igennem med det der bliver gjort af forkerte ting ja fordi der er jo forskel på folk ikke? og det gælder på et fodboldhold, det gælder i politiet det gælder øh, her på radioen jeg går ud fra det også gælder i en rockerklub altså et er hvem der har hvilke mærker stjerner på skulderen, mærker på vesten alt efter hvilket miljø vi er i at nogen står over andre i sådan lidt synligt hierarki. Men derudover så er der jo også bare forskel. Nogen kan man godt tillade sig at brokse over, og nogen kan man godt tillade sig at rette på, nogen kan man ikke tillade sig. Det er jo også det, Michael siger, og når jeg, eller i hvert fald giver mig ret i, når jeg ja. refererer til, hvad Sebastian siger, at i politiet kan der være nogen, som har en status alene i kraft af deres, deres personlighed, af deres historie, deres et eller andet, som gør, at ham der, han får altså lov til at sidde og drikke ind i stuen, eller tage for hårdt fat i afstanderne, eller se pornofilm i vagtstuen, sagde Sebastian også og talte om. E altså efter hvor man sigter hen i hierarkiet, så er det jo om ham, der siger noget, der ryger, eller om, altså hvis han sidder for højt ham, man sigter efter, altså så er det sjældent ham, der ryger jo. Ja, det, det er det værst for en selv. Men eh? hvis han ikke sidder så højt ham og efter, så kan det godt være, at det virker, det man siger. Jeg synes noget, og så der... selvfølgelig også på, hvad der er gjort. Ja, ja. jeg synes nemlig noget, som, som jeg ofte hæfter mig ved, når jeg taler med mennesker, der har været i de kriminelle grupper, rockergrupper, bander, hvad det er, at øh, den der bevidsthed om magtstrukturen, og hvem der er noget, og hvem der ikke er noget, og hvem man kan tillade sig, altså evnen til meget fint kalibreret at aflæse, hvem der har magt over hvem, er, jeg ved ikke, imponerende er det rigtige ord, men det er i hvert fald meget, meget markant for mennesker, der har været i de miljøer, at det skal man kunne aflæse. Er det rigtigt? Jeg kan ikke svare dig på, hvordan det er nu. Nej, nej, nej, nej, Men, nej. men altså, nu men, taler jo om den men, fortid, men, du har. Men, altså, øh, jeg, synes, det var, øh, altså, jeg synes ikke, det var svært på den måde. Og, altså, det var jo tydeligt. Øh, hvordan folk var i det miljø, og hvem der havde noget, at skulle have sagt. Og noget. Det var en lynhårdig læring, og man skulle også lære det. Øh, altså, jeg synes ikke, det var noget problem som sådan. Det er ikke sådan, at der er sådan en liste, hvor der står, hvem der siger hvad. Og hvor, altså, fordi strukturen var ikke sådan fordelt på den måde, der hvor jeg befandt mig. Øh, hvor der er meget forskel på, hvor man er henne. Jeg kan måske tillade mig at sige, at øh, med, det, med det kendskab, jeg har til øh, det, er, det er at træde ind i en motorcykelklub, der er der selvfølgelig en opdrag, så der ligger bag og ligesom der er i politiet, så skal man lære at en finger i jorden, og nogle gange, så bliver den her finger stukket helt ned til skulderen. Øh, altså, den er også med ned i, i jorden, ikke? Øh, Og jeg har da hørt om øh, både øh, nyre, nyrehug, og skinbenespark. Altså, hvor du bliver sparket over skinben, bare lige for at se, hvordan du agerer. Hvordan passer du ind? Bider du tænder? Øh, tager du imod? Holder du mund? Øh, går du op imod og siger, gider du lade være? Bare lige for at teste, hvor er du hierarkiet? Hvis du, du kan læse en masse bøger om en rocker, så kan det være, at der er en af de historier, der kommer frem der, ikke? Så den viden, jeg har. Øh, og sådan jeg har jo fået det mange også. skinbenshuk. Ja, og nu, nu kommer du så til med den, ikke? <laughs> jeg har da heldigvis ikke fået skinbenshuk i politiet, Men til gengæld så er der blevet sat til at lave nogle utroligt triste ting, som er rigtig, rigtig røvsøge, og, og som bare skulle laves, for at teste, om jeg kunne gøre det, om jeg kunne holde mund. Der er ikke noget ulovligt det, var bare røvsygt, det var kedeligt. Øh, fordi der er sådan, man, man skal ligesom bevise sit vejr. Øh, og især i nogle af jeg har været i, der, der står man bærst i køen til, til kagen, ikke? Der skal der altså vises, at du, har, du kan gøre dig fortjent til at være der. Som jeg startede med at sige, at når du starter på politiskolen, så skal du passe ind i en bestemt kasse. Du skal på en eller anden måde øh, opdrage os til at tænke og agere på en bestemt måde. Og hvis du sådan skiller dig lidt ud, så får du altså en finge. Og En finger, det betyder måske en en røffel eller en lusing, eller hvad man nu kalder sådan noget, ikke? Og jeg er meget kontroversiel, har jeg fået at vide af mine kollegaer. så jeg har fået rigtig rigtig mange fingre, hvor jeg ligesom skal sige, oh, altså, altså, hvor du skulle bankes på plads. Ja, hvor sig. jeg skulle bankes på plads, og hvor jeg, øh, at sige, vil du hvad, Michael, du passer altså ikke helt i kassen, så gider du ikke lige hoppe ind nu mm. alligevel, ikke? Altså. altså man, mange ting der lærer man jo gennem læretiden, ikke? Ja, det må altså, man nok sige øh, for spektro. Ja, altså der hvor, hvordan tingene hænger sig, fordi der har du ikke noget skulle have sagt, der er det bare ligesom at rette ind og. Øh lære, hvordan det hele, øh, hvordan dagen er. Ja, men og, at blive banket på plads, øh, Tillad mig at være lidt sproglig her, mm -hmm. tænker jeg umiddelbart, men I må rette mig, hvis jeg tager fejl, skal opfattes mere bogstaveligt i de miljøer, du har færdiget sig, Rolf, end i politiet. Ja. Ser du så, Michael ja. Måling, i politiet? Ja, det er, så du, er Du er faktisk ikke blevet slået på af dine kolleger. Nej. Nej, det, Æh, det synes jeg trods alt er betryggende. Ja. Øh, Rolf, det er noget lidt andet i... Øh, men det der det, at det er et motorcykel. Der bliver man jo banket på plads, nogle gange, hvis det er det, der skal tælle. Ja. Altså, det vil folk gerne gøre jo. Og så, der er jo ikke de samme regler som hos politiet, der må man jo helst ikke slå på sine kollegaer. Nej. Der kan man sige, her der er det i orden, hvis folk har været nogle fjolter. Øh, til, til, anden, til, til gengæld, så kan, så kan du sidde med, med, med en sag, hvor at, øh, man har været fire 5 mand ude, og, og tage en eller anden øh, større sag, kriminelle sag, det kunne være en sag, og så skal man så sidde og skrive den her sag, for nu vil vi gerne have smidt manden i fængsel. Og... Øh, så ved du, om du er en god kollega, når der er nogen af de andre, som ikke rigtig har noget med det at gøre, som spørger, skal hjælpe med noget? Eller om du rent faktisk sidder helt alene på kontoret og skriver en sag, som du skulle have fået hjælp fra andre i. Og jeg har prøvet begge dele. Hvorfor? Fordi du øh, fordi jeg at, øh, jamen det? det kunne være, fordi at jeg har tilladt mig at åbne munden på et tidspunkt, hvor at, øh, der var simpelthen for ung i tjenesten, og du skulle bare lige sådan, at høre Michael, det er du simpelthen ikke gammel nok i tjenesten til, at skulle vide noget, noget om. Og så har jeg jo sagt det alligevel. Fordi det tænker jeg, det må man gerne. Men det måtte jeg ikke. Men så snakker som altså 2003. Jeg gad, det går det anderledes i dag. Jeg har jo ikke elev mere. Jeg har ikke haft med elever, som øh, se siger, politi, unge, elever Unge politi politi mere. Okay. Øh, heldigvis for det. Når man øh, har gjort sig upopulær dengang, du var i en rockerklub, Rolf. Dengang for længe siden. Det er før 2003. Når man gjorde til sig upopulær der og skulle have skinnebenshug, eller hvad man nu skulle. Øh, hvad, hvad kunne det være? Altså, det der med skinnebenshugene, det er faktisk øh, ret sjovt at godt huske, Michael. Det tror jeg, vi snakker om engang. <hæk> Men den, altså, den første klub, jeg kørte i, der var det sådan set øh, bare det, man gjorde for sjov og tog imod. Det var, jamen, du havde ikke engang ikke, ikke, ikke behøvet at gøre dig fortjent til det. Det var simpelthen bare kutumen fra medlemmerne til dem, der nu var i lærer. Okay, nu er jeg jo i sagens har aldrig været en del af et bruderskab, så forklar mig det lige øh, helt øh, konkret. Hvad vil det sige? Altså nogle sparker ind over eller hvad? Dengang, ja. I, for eksempel i 90'erne, hvor jeg turede rundt i uh, sorte kobberibukser og langt hår og kobberigstøvler. Altså man får nogle fine billeder, men det var faktisk smart dengang. texas -bløder. Og der fik vi, øh, der kan jeg huske, at øh, mange gange til medlemmernes store morskab fik vi hug med de der korbøjstøvler over skinbenet. Og så hvis vi var heldige så en gang mellem, så fik vi simpelthen lov at bytte den. så var der fri leg, så kunne vi få flovl os igen. Og så måder vi os alle sammen rigtig meget over det sjov humor. Men øh, det var den, fordi vi nødt, okay, nu kan vi få lov at bytte den. Nu har vi så stået seks dage i træk og fået dem der. Nu vi Men er en... det sådan noget, så skal man ligesom vise, at man kan tage det -agtigt. Ja, Ja, Du, du øh, løver ikke derfra og græder. Altså, Så tager du imod dem der, og så brokker du dig lidt, når du er alene på toilettet, eller du går i seng, eller hvad man nu gør. Fordi <laughs> det er bare at stå. Det er sådan en. Altså, det, det kan godt være, det er en form for test. Det er også bare den jargon, der er, og det er sådan en. Øh, altså, og det var faktisk på en eller anden måde, sådan var det bare, og på en eller anden måde også sjovt, selvom det lyder mærkeligt, men sådan var jargon. Jeg øh, havde for nogle år siden... Så, så bare lige for ja. rundt den af, altså skinbenshug, som er sådan noget, det er ikke noget, man går og deler ud, eller nyere hug til hverdag til ens venner. Det var det dengang, og du var faktisk kærligt ment meget af det, eller hyggeligt, eller for sjov. Og så kan man så sige, da man havde fået 23 af dem samme dag, så var det ikke så kærligt mere, vel? Men det var jargon, som alle var okay med. Altså, vi vidste, at sådan, sådan var det egentlig bare, om man skulle tage imod dem. Men der findes jo, trods alt, en hel del historier, og når jeg siger historier, så lyder som noget opdigtet, men altså, kender jo adskillige tilfælde af mennesker, <tøk> mænd, i diverse forskellige rockerklubber, og så osv., som bliver straffet af deres egne. <tøk> Enten når de bliver smidt ud, eller uden at blive smidt ud, eller når de er blevet smidt ud. Øh, og der er jo også nogen, der er døde af det. <tøk> Der findes en meget gammel historie, som Jynke har beskrevet i en af sine første bøger, hvor en eller anden, de synes, de ikke har opført sig ordentligt. Ham tæver de, og så smider de dem ind i en baggård, så ringer de til politiet. Men politiet går ind i en galt baggård, og så dør manden. Og i bogen beskriver Jynke så, at det nærmest er politiets skyld, at man er død, fordi man ikke fandt ham det rigtige sted. Det er da alligevel noget af et miljø at være i, hvor man er parat til at, at lamme folk på den måde, fordi man er utilfreds med, hvordan de har opført sig. Enig. <laughs> er det stadig sjovt? Nej, det er ikke sjovt. Det andet var jo sådan noget hverdagshaløj mellem, for eksempel ligesom når du sender lærlingen, øh, sender ham ned i kælderen efter et eller andet, der ikke findes. Altså den der, det er bare en anden form værkstedshumor. for humor. Ja, ja, det er bare en ja. anden værkstedshumor fordi det er et andet miljø, og det er en anden, altså det er et helt miljø proppet med alfahander. Der er ikke nogen, der ikke er det i det miljø. Så derfor er det bare... Den får en over nakken i hele det der. Og derfor bliver humor. Hvis folk har været i krig, så sidder man også nogle gange og griner, at dem, der er døde, får ligesom at overleve i det. Eller prøver ligesom at lave sådan en dødshumor ud af det. Som bare... Og der, det sker bare i... Altså det, man er nødt til at overleve det, hvor man er. Så, så der, er mange, der er mange niveauer i det der, efter hvornår tingene er sjove, og hvor man også bare egentlig lever i det for at overleve. Altså, hvis, hvis du vil opnå... Altså, det er det, du er i lige nu. Hvis du vil opnå, kan man sige, status, eksempelvis at blive fuldgyldig i en eller anden klub, så finder du dig i det der, selvom at du normalvis ikke ville finde fundet dig i det. Men du gør det, fordi du tænker, jeg vil noget mere, og derfor gør jeg det. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det måske også min tur til at give folk et, et nye nyhug og et skændben spark. Ikke? Er det også sådan i politiet? Nej. Vi sparker ikke nogen over skændben eller giver folk jeg, jeg, nye Nej, men hug. i, i overførelse du, du finder dig i noget, hvis du gerne vil frem, så er, accepterer du at være laves de i og det, vil, det vil der være helt, der, være med at det der helt sikkert at være nogle steder, at, at det gør du det er jo ikke endda at vi sagt at, at der bliver at der foregår ulovlige ting men der vil være situationer hvor at du øh, holder mund og finder dig i noget eller øh, tager måske nogle lidt flere af de der lidt kedelige sager fordi en dag så er det din tur til at, at få lov og det, det kunne for eksempel være hvis jeg øh, et eksempel var at vi havde, vi havde en kilde, som gav et tip på en på, på narko, øh, narkohandler. Og ham, som så får lov til at trække journalnummer det er, jo, det er jo ham, der har gjort sig sagen. Og en dag, der havde du ja, været... noget? Jamen, det, det er sådan, det er. Altså, ham... for det trækkes, hvad vil det sige? Jamen, det vil sige, at øh, man... Ham, ham der, tager, der slår ham... Ham op på computer ja, ham, der opretter journalnummer på den her ah. sag det er hans sag. Han er sagsbehandler. Så hvis man fanger ham, så er det ham, der har opklaret sig. Ja, Ligesom at Obadale han jo er og, og det her det siger jeg ikke fordi at jeg har modstand på ham på nogen måder men, men hvis han er leder af England drabsafdeling så er det jo også ham der går ud og siger at vi har nu opklaret og, og, og han er jo så den eneste, man hører fra Obadale den tidligere drabschefkriminal. Lige præcis. Og man ser og, ham med dele fjernsynet. Ja. Nu. Og han gør det godt øh, men, men den, den almindelige befolkning vil jo tænke og oh, kæft han har opklaret mange drab jeg ham der men han har så jo bare haft et korps omkring sig der har hjulpet ham. Det er jo også sådan det er i, i og, de amerikanske tv-serier. Vi er gang med politiradio, skal jeg lige sige til nye lytter, der måtte være hoppet på. I studiet er Michael Molin, som er politimand, og Rolf Hermansen, som for mange år siden har været i en rockerklub, har forladt den. Og i begge to, selvom du er stadig er politimand, Michael, så arbejder i begge to nu også med, for Michael Molins vedkommende, terapeutisk arbejde for især mennesker i uniform, som har brug for hjælp med alle de belastninger, man udsættes for der. Og Rolf som pædagog, og også med en terapeutisk baggrund, ikke sandt, Rolf? Vi er også terapeutisk uddannelse, jo. Med øh, mennesker, der er væltet i livet. Det kan være at have været i kriminelle forhold, i øh, misbrug osv. Yes. det noget der ikke fungerer, Dybt set, ikke? Yes. Og når jeg har sammen øh, det sammen, udover det er hyggeligt, så handler det jo også om, at I har kendt hinanden hele livet. I er vokset op sammen, I har været drenge sammen, og så på et eller andet tidspunkt, så var den ene heldigere end den anden. I kan trække noget om, hvem der var hvem. Så i gik hver sin vej. Og derefter fulgte fulgte indtil 15 år, hvor du Rolf var i kriminelt miljøer og du Michael var før soldat og derefter efter i politiet. Kan man godt være venner, når man er på hver sin side af det her? Altså vi rundede den kort på vejen herind faktisk, øh, hvordan vores venskab var dengang og altså øh, Michael kom, du blev betjent senere end jeg. Startede i rockermiljøet. Og øh, dengang, der havde jeg så travlt, så jeg, jeg tror næsten, jeg glemt, at du var min ven. Altså, og samtidig, altså, da du begyndte. At, altså, det kunne jeg ikke lade sig gøre. Samtidig med, der hvor jeg bevægede mig hen, der kunne man ikke sådan snakke med en politibetjent. Og jeg tænker heller ikke, at med mindre det var en del af en opgave, kunne man snakke med en, der var i det kriminelle rockermiljø, for eksempel. Var det okay? -Altså for Michael. Ja, ja. Altså, så, så der var sådan nogle meget klare linjer på en eller anden måde, ikke? Øh, så Altså, jeg ville da gerne snakke med Michael gennem hele min kriminelle karriere, hvis jeg kunne have brugt ham til et eller andet smart. <laughs> altså, hvad, hvad, hvad <laughs> er det? Ja, men som ven kunne, kunne det ikke lade sig gøre. Altså, Lige, hvordan brugte han til noget smart? Hvis han kunne fortælle mig et eller andet, jeg gerne ville vide, Nå, om, øh, som om, jeg kunne bruge i min øh, verden, som jeg nu var i. Mm. Altså, men det ville Michael ikke, og det, altså, vi, vi snakkede slet ikke sammen i hele den tid, jeg var der, så det var meget, øh, altså, nu var det bare tankespænd, ikke? Jo. Um, men det gjorde vi ikke. Altså, det, det, altså der var det, de er jo virkelig hårdt delt op, de to verdener, øh, og Dengang jeg var med, der var jo også nogle øh, patruljer, der farede rundt i, i politiuniformen, eller det gjorde de så ikke, men de var i politiet, som nærmest var værre, end vi selv var. Bravo, patruller. Øh, Så det var jo, altså, som jeg tror nærmest, jeg nævnte nogen, eller sidste gang, jeg var her med Brømby FCK, den der måde at se hinanden på, sådan var det også dengang. Altså, der var, det var lige hårde mennesker, der stod på hver sin side og havde hinanden lige meget. Så der var ikke ret meget kontakt, andet end had. Altså, men, men I kommer jo... <laughs> oh, undskyld, I kommer jo det samme sted fra... Og selvom I jo er flyttet fra Brøndby -Øster på et eller andet tidspunkt i jeres øh, unge liv, så al altså stødte I aldrig på hinanden. Aldrig mødt hinanden på et værthus. Tilfældigt. I byen. Nej. Til en fest. Nej. Fælles venner. Nej. Altså lige, lige dig har jeg faktisk aldrig mødt. Det er faktisk rigtigt. I forbindelse med noget ja. politiarbejde. Aldrig. Men jeg har mødt men jeg mener, når du havde fri. Heller ikke, når fri. Vi, vi havde slet ingen kontakt nej. i alle de år. Vi, vi ja. bo jeg boede et helt andet sted, og vi havde egentlig i virkeligheden heller ikke den samme omgangskred som lad os sige, at, at Rolf, han havde sin klub, og udover sin klub, så havde han sin familie og sine venner og sådan ting. Vi havde ikke fælles øh, omgang på det tidspunkt. Det, det er faktisk ret mange år efter, øh, at øh, en fælles ven ringer til mig og siger, du gætter aldrig, hvem der sidder hjemme hos mig lige nu. Så jeg siger, nej, hvordan fanden skulle jeg gøre det? Jamen det gør Rolf. Nå for fanden. Og så skete der sgu et eller i mig, og så siger jeg, ham der skal jeg skulle møde. Jeg skal, jeg skal faktisk ud og møde Rolf, om det nu også passer, at han har forladt ja, det Og <laughs> om han nu øh, faktisk er, er ægte eller om han er fake. Så jeg tog ud og mødte. Jo, men så du har jo vidst, Michael, i alle de år, at Rolf var i det miljø. Ja, helt sikkert. Så på den måde har han jo ikke været fuldstændig slettet af din harddisk. Nej, det har, der har han ikke. Men der har ikke været den her sådan, øh, behov for kontakt. Og så vil jeg også, øh, hvis nu jeg også skal svare på samme spørgsmål, det vil jo næsten være færre. Så øh, når, når du starter i politiet, så skal du, for det første kan du have en Det er en god idé, så får du job. Så skal du jo også øh, sige, at du har styr på en økonomi så har du gæld nogle steder, så kan, der, så kan der være en mulighed for, at en afpresningssituation kan skabes, og derved bliver du måske fristet til, at skulle gå ind og hente nogle oplysninger, nogen der skal bruge. Så derved skal du også have styr på din økonomi. Det tjekker de simpelthen. Ja, det kan du troligt mm. gøre. Øh, og for ellers kan du ikke blive sikker i kan. Og hvis du så plejer omgang med, med barndomskammerater, som så har valgt den vej i sit liv, det fungerer bare ikke. Fordi det er spørgsmål om også, kan jeg stole på ham, Mikael, når han også har en ven, som er biker, eller rocker, eller bandemedlem. Og, og det vil de første jo sige, nej, det kan vi ikke. Og så vil de jo allerede der sige, du skal ikke være betjent, for nu passer du ikke den her kasse her. Så har jeg jo undervejs jo mødt rigtig mange, som jeg har haft kendskab til, både før og under, og altså imens jeg har været betjent. Og når jeg mødt dem på et versum, så har jeg jo sagt til min kollega, jeg kender ham derovre for tidligere gider du ikke lige tage kontakt til ham, fordi så, så har vi ikke den her uheldige situation. Altså hvis, hvis du har været ude på arbejde? Ja. Øh, og du så kom ind et sted, hvor det kunne så have været røftet der, der eller en anden? Ja, men jeg har, jeg har været hjemme og besøge øh, tidligere bekendtskaber, hvor at, så har jeg sagt til min kollega, ham, det, ham kender jeg så altså fra tidligere. Det er ikke en, jeg plejer omgang med nu, men jeg kender ham fra tidligere. For at det ikke skal være en lidt underlig situation at stå i her, så vil jeg faktisk rigtig gerne have det dig, der ligesom tager dig hånd om det. Og det vil sige, det kunne være anholdelsen øh, at gøre ham klar over, at nu skulle han altså i fængsel osv. Og så har så jeg sådan set trukket mig. Og på den måde har jeg måske også bevaret øh, min, øh, min habilitet. Hvilket øh, også, er også en vigtig ting i forbindelse med det med, at du vælger nu bevidst en vej i dit liv. Øh, og det er jo også kompliceret for mig, hvis jeg mødt lad så siger mødt Rolf på et værtshus, mens han havde været i miljøet, og jeg er stadig godt betjent, eller jeg er betjent. Hvad skal man forklare dem, der lægger mærke til, at taler? Øh, jeg har så været kildefører i mange år øh, tid, t, øh, i mit politi, hvor jeg også møder mennesker, som fortæller politiet noget, hvor at, der kan man jo tale om en whistleblow ordning Altså killefører som en, der, der fortæller informationer fra, fra folk, der ja, ved et eller andet det, om det, om, det kunne det for... både være kriminelle, som har brug for at fortælle et eller andet til politiet, og det gør de så til nogen, som de stoler på. Øh, eller det kan være nogen, som har oplevet et eller andet, som de har brug for at fortælle. Et eksempel kunne være Jasborg Gade, hvor de ud af deres vindue kan se, at der foregår narkohandel i gaden. Altså Jasborg Gade, Nørbrug København. Ja, ja, og hvor der var øh, omfattende hashandel, Så kan der være der nogle beboere, der synes, det er så altså at der er hashandel nede i gaden. Så nu ringer vi til politiet og fortæller, hvem der gør det, hvor de gør det hen, videre. Den form for information har jeg arbejdet rigtig meget med. Og det er folk, som ikke nødvendigvis har lyst til at navn og adres i en ja. ikke? Ja, ja, det samme, ja, lige præcis. Og så, så hvis jeg nu mødte en. Rolf på et værtshus eller et andet sted, og der var nogen, der lavede mærke til det, så skal jeg jo som politimand tænke, udsætter jeg nu Rolf for en risiko. Øh, så, så der kan være mange grunde til, at man ikke skal være venner med, med folk, som er på den anden side. Altså, Men, se, hvis du nu... Øh, altså, i, i din fritid, i du var fritid. i Saville, og nu du, går du så hjem på et eller andet dejligt værtshus, hjemme i Brøndby Øster, ja. og der render du ind i Rolf, ham ja. har du ikke set på. på. Ja. Han er muligvis muligvis ikke i sin uniform, mm, altså mm. med eller uden øh, vesten og rygmærket, men I sætter jer ned og får en øl sammen og snakker om gamle dage. Ja, det ville være svært uheldigt, øh, at jeg gjorde det, hvis ikke jeg så lige ringede til, til, til mit bagland og siger, til jeres behagelige orientering, så sidder jeg nu på det her værreshus med en gammel bekendt, gammel kammerat, gammel barndomsven, vi støtter ind i os tilfældigt, og jeg sidder og drikker en øl med ham. Fordi så har jeg rent, rent røv og tro, det for at bruge et, lidt sprog, ikke? Fordi hvis nogle politifolk så dig der, ja. så kunne det blive et problem. Det kunne det sagtens blive. Tør de stole nok på mig? at Det, det er det desværre sket, at, at nogle, øh, øh, nogle, nogle betjente har lægget oplysninger til, til et kriminelt miljø. Mm. Det er desværre sket. Og jeg skal jo ikke beskylde for det, og derfor giver det bare ikke nogen god mening, at, at have sådan en Rolf, hvis man... Hvis du, dengang du var i klubben og med Vesten på og sådan noget, fuldstændig samme situation. Du dribler ind på et væretus hjemme i Brønbøster. Der kommer Michael, han har fri. Gud, det er længe siden. Skal vi ikke lige have en. Og nogle af dine brødre fra klubben, eller andre rundt om fra dit eget miljø, ser, at du sidder og snakker med ham der, og det ham ved vi godt er politimand. Er det så et problem? Ja. Altså, man skal have, jeg skal have en ret god forklaring der. Øh, hvorfor jeg sidder der, fordi så ville det jo være sådan... Så ville jeg med det samme være under mistanke for at være stikker, sladre, fortælle, gøre et eller andet. Hvorfor sidder man der? Så jeg ville også have brug for, som Michael forklaret at forklare nogen, inden jeg skulle mødes. og hvis det er tilfældigt, så man en udfordring. Øh, fordi det er bare... Altså, der er, der er nogle meget klare skæld der. Så dem ville være farlig. Men omvendt, hvis det nu faktisk var sådan, at fordi I var gamle venner, så kunne du få Michael til at fortælle dig nogle ting, og du kunne skaffe nogle oplysninger. Fuldstændig så Michael jo som politimand kunne have godt af og altså, kunne nyde godt af, og kunne luske nogle oplysninger ud af, ud af dig, om de kriminelle forretninger, du ved noget om. Kunne man ikke i hver sit bagland ligesom, forklare det? Oh. Hvis jeg skulle mødes med Michael dengang, ja. for eksempel, og have noget, jeg skulle have videt, vide, som politiet havde gang i, som ville ramme os på en eller anden måde, så, så, er det klart, så skulle jeg fortælle folk, at jeg mødtes med Michael. For, for det, jeg ved? Eller? Nej, for at det var okay, og folk vidste, at jeg gjorde det. Okay. det, hvis jeg ikke fortalte det, så var det jo, at man lige pludselig kunne blive opdaget i at sidde og snakke med en patient, og det er en udfordring. Fordi hvad laver man med ham? Jeg var lige startet som patient som i 2002, gik på politiskåen, blev inviteret til en fødselsdag op i jeres tror jeg det var. Og min hustru og jeg, vi kommer til den her fødselsdag, og det jeg så kan se til den her fødselsdag, som er fint og søde mennesker alt det der ting, så vælter det ind med, med, med, med nogle rockere fra en klub. Og jeg sådan tænker, hvad fanden sker der her? Det stod ikke ligesom i position, at, at jeg skulle til en fødselsdag med, med nogen fra den anden side, for at bruge det sprog. Ikke? Så det jeg gør, at jeg går hen til ham, som har fødselsdag, så jeg er sindssygt glad for, at jeg er blevet inviteret. Jeg er nødt til at gå nu, og jeg er nødt til at gå, fordi de der er kommet. Det, det er bare pisuheldigt. Samtidig med det, så skyndte jeg at ringe til, til mit øh, politimester baglænd og sagde, jeg er nu heroppe, øh, og, og, og dem der er her, det er dem og dem, og jeg øvrigt. De kører i den, de den, de den af den bil, og de hedder der, der, der det, øh, bare til din orientering. Og så bliver der lavet et notat om det. Så kommer der nogensinde en eller anden øh, undersøgelse om, omkring, hvorvidt jeg nu plejer omgang med nogen, der ikke øh, er inden for egne rækker, så har jeg allerede der redegjort for det. Og så kørte vi. Og ham, øh, der havde fødselsdagen, han havde simpelthen ikke tænkt, at, han, at, at det kunne være et problem for mig. Og han beskedede af det, som han sagde, jeg er ked af, at du kører, og hvis jeg skulle have valgt, så havde han nok valgt, at du skulle blive, at de andre skulle susse sted. Det var bare ikke et tilfælde. Vi det. og sådan var det bare. Nogen kan godt forstå... At, at, at jeg på det tidspunkt sagde, jeg vælger nu den her karriere og den her vej, og det skal, jeg skal kunne tro, stoles på. Jeg skal være troværdig. Og, og de har hele tiden sådan øh, kunne... Øh, jeg kunnet møde med respekt og forståelse. Men jeg har også mødt andre, som har sagt, at når, når du vælger det, altså politiet, frem for den her fødselsdag med mig, så kan det ikke bruge energi på dig. Men altså, så det... du vælger dine gamle venner fra. Ja. Er der også en forræderi imod de gamle venner? Det er jo ikke sådan, jeg oplever det. Nej, de øh, der er ikke nogen tvivl om, at de synes, det er meget, meget mærkeligt, at jeg lige pludselig... Øh, jeg har ikke været kriminel øh, på den måde før, men jeg har, jeg har da plejet omgang med en masse i en træningsklub, hvor der så kommer øh, blandet landhandler mennesker, ikke? Øh, og nogle af dem vil jo helt klart tænke, hvorfor skal han blive sådan lige pludselig? Hvorfor vælger han også fra? Altså, nu bliver du pludselig hellig, ja. i virkeligheden. Ja, er hellig, nu er jeg kriminel og så stoffer og noget, men... Men de, men de følte jo, at jeg svigtede det fællesskab, jeg var en del af før, som, som jo var en træningsklub, hvor vi trænede kampsport, ikke? Men hvis vi nu igen skruer tiden tilbage, Rolf, du er stadig i det kriminelle miljø, Michael, han er en, en, en ung, fremadstormende, betjent, rådkendt At det de, Fylder de der roller, de der uniformer, de bruderskaber mere end det venskab, der... Altså i en... I en Egentlig presset situation, hvis nu pludselig Michael, han sidder på et ud. han får problemer måske oven købet med nogle af dem fra din klub, hvad ved jeg fordi han er fuld og dum og holder weekend, ikke? Det er et helt tænkt eksempel Michael Ja, Det kan aldrig ske Hvor er lojaliteten så? Altså hvis, I, hvis, hvis vi siger I er ikke på arbejde, nogen af jer i hver jeres uniform, men Derfor kan man jo stadigvæk støde ind i hinanden, havne i problemer i en eller anden situation. Vil du så skulle vælge Michael Fra, som du har kendt hele tiden? Hvis tid? nogen af dem, jeg var sammen med, ville banke Michael? Ja, for eksempel. Jamen, så er det klar, så holder jeg med min egen. Ellers er jeg, jo, så er jeg ikke så meget bestillet bag efter jo. Er det fordi, han er politimand, eller nej, fordi han holder det... med sin egen. Ja, ja, det er fordi man er sin egen, det kunne være hvem som helst. Altså, det ville da være noget af en udfordring at stå og se på, at Michael han fik huk af fire af dem, jeg kendte dengang. Men det var det, sådan var det jo. Jeg kunne ikke gå ind og stoppe dem og sige: jeg... jo, det kunne jeg godt, faktisk gå ind og sige, hå, kom, der kender jeg, og så ville det være. Hvem så tog? det, det ikke, fordi Mikael var betjent. Det ville jeg da prøve at gøre. Det har jeg da også gjort mange gange. Hjulpet venner, som var råd ud i problemer. Og hjulpet dem for ikke at blive uh, krøllet sammen. Altså, hvor, hvor du ved, at nogle af dine problemer var i ballade, de, de og Så har kunne... jeg da prøvet at hjælpe med det, jeg kunne. Og så kan man sige, om det så var helt i orden, eller det ikke var i orden. Uh, og hvis folk har været meget, meget dumme. Eller at, altså... Men hvis jeg havde mulighed for at hjælpe, så er det klart, at jeg gjorde det. Altså, jeg har der sådan en anekdote, hvor at, uh, den første klub, du kører i, hvor at jeg bliver inviteret ind, det er før jeg starter som betjent. Så bliver jeg inviteret ind til, jeg tror, det er den er aften. Jeg tror, jeg er Jørgen også, jeg er den eneste, der har jakkesæt på. Og jeg er, jeg er sgu frisk, det må man sige. Jeg er fuld, og jeg er ja, det Er det der, du er soldat? Altså før du bliver betjent? Ja. Og øhm, på et tidspunkt, så sidder jeg meget, meget fuld med en pose dumle, og kaster dem på et fuldgyldigt medlem af... Altså de der bløde eller med chokolade? Lige præcis. Så sidder jeg og kaster på på et fuldgyldigt medlem af en... Man kan kalde det en storebrorsklub, for lige ikke at, at, at sætte navn på noget... Og der går der går Rolf jo hen og siger, jeg tænker Michael, at jeg hjælper dig ned i en taxa lige nu. Det kunne være fornuftigt og sikkert for dig. Og jeg er brandstiv og bliver sat i en taxa og bliver kørt hjem. Så på den måde kunne jeg sagtens have fået nogle strø på et tidspunkt, hvor at, at, at, at der redder han mig, fordi jeg er for fuld og jeg er for dum. Og jeg forstår ikke helt, hvad der er, lige er i gang i. Men jeg sidder og kaster med øh, chokoladedumne. Kan du huske det? Det er godt tror ja. jeg. er glad for at du selv nævner det. Ja, det... <laughs> så tak så tak for den. <laughs> jeg synes at du er simpelthen for pen menneske til at fortælle historien. Jeg skal med skal ikke. Af nej, men det må du det. er lige Altså, men altså og det er jo sket flere gange. Jeg kan huske flere af mine venner, som har røvet så ud var, i jeg tror, du mente flere gange men vi gjorde? Nej, nej, nej, nej. Det er mig selv, fortæller, <laughs> nej, der fortæller det. Nej, jeg synes ikke, der er nogen måske. Ja, ja. Men mm. altså, det har jeg gjort flere gange, og det gør man jo. Altså hvis man kan hjælpe, og det tror jeg, Det er også selvfølgelig vi forskellige mennesker. Altså, men i forhold til det der med at ændre sig og den der kropson og har jeg, lyst til lige at nævne den. jeg kan nemlig huske flere mennesker, som også dengang jeg var i miljøet, som hvis folk nærmest sådan fandt på at skulle noget andet. Altså hvis der var nogen, der var lidt for meget sammen med kæresten, eller egentlig var ved at skifte, så, altså, så synes man bare, at de var mærkelige. Altså den der at de overhovedet kunne finde på at gøre noget andet, fordi det, man havde gang i, var så stærkt. Altså vi var jo så mange, der var enige om retningen i det, hvor jeg var, og det samme i med Mikalsverdenen. Så altså, når folk finder på noget andet, og ham her, den stakkel her, han var egentlig bare ved at blive normal og finde en kæreste og opføre sig ordentligt, det synes vi var mærkeligt. Så han blev sådan lidt udstødt, og man kunne faktisk ikke forstå, hvad han har gang i. og så, Det er ikke samme... fordi, man svigter klubben, eller svigter klubben. Ja, ja men også fordi, at man er enig om, hvad man har gang i her. Altså den måde at leve på. Så den der med lige pludselig at sidde derhjemme og se fjernsyn og holde sin kæreste i hånden, og ikke være ude på druk eller gøre, eller hvad man nu har gang i, det er bare så... Langt fra den virkelighed, man, be... altså, man kan ikke forstå det. Og den samme tanke har jeg også tænkt i forhold til, hvad jeg laver i dag. Og nu sidder jeg her og siger et eller andet fornuftigt, eller jeg har lavet en bog, eller jeg redder en masse mennesker, som er væltet på kanten. Det har jeg gjort i rigtig mange, mange år. Men den der måde, og hvis jeg for eksempel sagde det, som jeg siger i dag til mig selv, da jeg var 23, så tror altså, jeg... hvis voksen Rolf kom og talte til, til mig, da jeg var i rockermiljøet som 32 så havde jeg, tror jeg, at jeg slået mig. Altså den der, så nogle gange skal man sådan, altså fordi jeg nu har det, som jeg har det, er det ikke sikkert, altså, eller det er helt sikkert, usandsynligt, at der er nogen, der forstår, hvad jeg siger. Altså at din, den unge version af dig selv vil ikke fatte, hvad du siger. Nej, nej, og, og så, så du er for, at jeg med et andet eksempel, den der med bare, at han overhovedet kunne finde på at bruge mere tid sammen med kæresten i klubben, så var han jo mærkelig. Så den der med, at jeg har en anden tanke, er ud, altså jeg tør ikke engang tænke på af mit gamle miljø. Men. tænkte og snakkede om, dengang jeg startede på seminaret. Men der er, der er, der er, er, er tilførende eksempler i, i, bare i min politi i verden, da jeg startede en hvis, hvis du ikke er den, som har lyst til at, at lave overarbejde, så skal du ikke være nakkebetjent. Og så er, altså ikke, så, er det, så er det ikke dig, de ringer til at sige, nu skal du høre, jeg har fået mega fedt tid, vil du, vil du være med. Det gør de bare ikke. Øh, så du skal, du skal kunne være i stand til at sige, det kører 60 timer, det kører 80 timer, det er bare af det er skideskægt. De fem år, jeg var i narkotikapolitiet, det, det, det, det, det, det er den tid, der er gået stærkest for mig. Hold kæft det går stærkt. Men da jeg holdt op med at sige ja til at møde ekstra ind, så røg jeg også ud af fællesskabet. Det fællesskab, hvor man var en del af dem, der lavede de fede sager. Så, og, og jeg tænker, hvis du spørger din, din, din Sebastian her, næste gang du ser ham, om, om han har oplevet, at der har været rettet for de tidligere kolleger, så tror jeg, han vil sige ja for nogen. Det er sgu ikke skide mange opkald, jeg får for de gamle afdelinger, jeg har været i, men når jeg møder dem, så er de jo altid glade, og det er sjovt at lige at, at møde og sådan catche op. Men det bliver ret hurtigt ud af øje og udsendt, fordi nu er vi ikke en del af det længere, altså den afdeling eller den, den del af politiet. Så, så, så jeg tænker, at ham, som vælger kæresten til, han vælger så noget andet fra, og så dem, der bliver valgt fra, de vil stå og tænke, hvorfor fanden gør han det? Det skal da for underligt. Ligesom at jeg en dag synes, det var vigtigt at komme hjem til min hustru og mine børn, end at tage 60-80 timers arbejdsuge, som jeg har nu. Men gælder det ikke, I tror i på vældig mange arbejdspladser, Sådan at det er også i min branche, at dem, der får de, de forsyderne og priserne og de, de store karrierer det er, det er dem, der lægger flere timer. Og, og ham, der lagde rigtig mange timer på at lave den der super gode historie sidste uge, det er da også ham, man giver det gode tip for, at der er en større chance for, en for historien hjem den her uge. Ja, det er det, selvfølgelig. Er det også sådan, man fordeler opgaverne i rockermiljøet? At? Ja, at det er ham, som lavede en god forretning i sidste uge. Det er ham, der får lov at leve med den her. Eller <laughs> så fælles er det måske ikke. Jeg fælles længe svar på. <laughs> det ved jeg ikke noget om. <laughs> Nej, og det skal jeg måske også være ret færdig at sige, Rolf Hermansen, at du, øh, for det første er det snart 20 år siden, du forlod rockermiljøet. For det andet, du har jo sådan set skrevet en bog, Michael nævnte den før, om din tid i og, både før og i og efter miljøet. Sig lige selv titlen. Fra brøderskab bruders, til mønsterbrud. Fra bruderskab til mønster, fordi jeg kommer hele tiden til at sige mønsterbrud, som om det er sådan en hvid brud, Ikke en brud, men ja. ja, et brud. Men, øh, fra, til, og den, til, altså, meget af det, bogen går ud på til sidst, det er faktisk også den der med at blive menneske bagefter, og alt det, man ikke har lært. Altså for eksempel som, hvis øh, vi snakkede om, inden vi satte os ind faktisk, altså den der med, øh, hvad snakker man om ude i verden, mens man stadigvæk har vesten på, eller altså, for den verden, jeg befandt mig i, og det, jeg havde med i mit bagland, det, jeg havde lært gennem min opvækst havde jeg meget svært ved at snakke med alle mulige mennesker om hverdagsting, politik eller noget. Hvis det ikke var nogen, sådan, der vidste noget om det, jeg nu vidste i, i det miljø, jeg var i, så hvad skulle jeg snakke med dem om? Så hvad gjorde man til, en, når jeg gik til fest? Hvad, gik, hvad gjorde jeg, når jeg var hjemme hos min familie? Eller, jeg havde ikke så meget familie, men andres familie, eller fødselsdag og alt muligt. Hvad snakker man om? Hvem satte man sig hen til? Hvornår kunne man begå sig? Så jeg fandt jo selvfølgelig nogen, som ligesom var alle af mig, fordi jeg kunne ligesom ikke... Man ville jo ikke sådan komme til kort og ikke kunne følge med, hvis man blev spurgt om et eller andet øh, politik eller noget altså andet. Altså, for fordi, det fordi du levede så forholdsvis isoleret i, i det miljø, du var i? At Jamen, jeg havde det heller ikke med i forvejen. Altså, nej, det, du havde heller ikke lært man, det hjemmefra? Nej, nej, nej, så det er ikke sådan, at man bliver dum af at være i det miljø. Altså, for mig havde jeg simpelthen ikke noget af det med. Nej, men var bliver ikke det man ikke også nemt en lille smule dum af at være i det miljø? Nej. Spurgte hun ledende? Nej, jeg tror, at øh, altså, man... Man bliver jo ikke formet ind i miljøet. Jeg tror, man har gjort sig fortjent til det, inden man starter. Du mener, man er dum, inden man starter? Nej, men altså, man, man har det med, som du har. Der finder ja. både øh, dumme, kloge, begavede mennesker alle steder. Det gør der også der. Øh, og i mit tilfælde havde jeg rigtig meget, øh, jeg manglede. I forhold til almen viden. Øh, og kunne begå mig sådan på de der niveauer som jeg skulle bruge mange år på at samle man, op på. Men bare sådan for lige at følge op på den der... Så jeg, altså, nu skal jeg jo ikke forsvare nogen øh, bandemedlem eller andet, men jeg har altså mødt nogle meget intellektuelle øh, begavede mennesker, som har valgt den anden side af lov, hvor man tænker, det forstår jeg faktisk ikke, for du er rimelig skarp at snakke med. Og så kan der være noget andet, der gør, at de faktisk er landet der. Og indimellem er så så man, beder man beder også en betjent, hvor man tænker, hold da op, ja, det der er, er ikke bare... høje krav på den uddannelse. Lige deres. præcis. Ikke? Så Nå, nej, man sådan Michael <laughs> Molin, jeg er nødt til at invitere næste gang Sebastian Pjekker for arbejde. Nej, næste gang Sebastian ikke kan være. Det var dejligt at have besøg af jeg begge to igen. Michael Molin, som er politimand, og I til resten af sit liv øh, driver hvad hedder det? Firmaet? Det er One Mind, Mind og jeg er relationsterapeut jeg er 1. Relations. 1. april er jeg faktisk på overlov for politiet Så der er du fuldtidsterapeut Lige præcis. Rolf Hermansen, som har skrevet en bog Måske skriver nogle flere hmm. Fra Bruderskab til Mønsterbrud hedder bogen, og ellers går du rundt og hjælper mennesker, der er væltet I, i mit firma, som hedder Katapult B Nu fik vi nu hjemme, det hele med Nej, ja, ja, ja. Jeg hedder Marie-Louise Togsvig Produceren hedder Nima Samani Og Politiradio er tilbage igen om en uge. Og lytter til Radio 24